بجلی او څراغ له دغه صورت په ویو بلی نو بسم الله الرحمن الرحیم و الضحى واللیل اذا سجى ما ودا کربک وما قلا سوره الضحى مکه صورت ده تو قران ترتیب کې 93 نمبر سوره ده پس د صورتې ل نه او که نزول کې دایو لسم صورت دی پس د صورت الفجر نه نا نازل شوی دیسهې موی چې دصور سبان روستو دولت باابونه دي او پهغې کې مختلف مظامین د قرآ بیانی ږ دا سورة الآلانا تر سورة زوحا پورې یو لسم بابو نو د سورة زوحانا اخره پورې دا دو لسم باب ده و دا دوئی سورتون دی بائیس قانون دا دی چې سالور مقاصد علیات توحید رسالت صداقت ته کتاب ایمان به دا کله سالور ور و پيو سورات کي نو کله په سورات کې دعا بيانې کله سرور ور و پيو آیات کي بيان کي لکه سوره نساء آیات کي اپ کله په دې عنوان جدا جدا سوراتونو را لاليږي دین رسط سورتونا دا په مقاصد و ارباؤو که زان لزان لسورتونا سورت زوحا او سورت انشراح د دوارو کې صداقت دا رسول نی صلی اللہ علیہ وسلم نو په سورت تین کې اس د دا توحید دے پا دلائے لو نو پا سورہ اقرا او قدر کې عظمت د قران نه د سورۃ عادیات قاریعہ تکاسور په دې کې اثبات د قیامت کې خپل ولا واحد کې بیا عدد توحید دا او په سره د قران کریم اختتام کوي وزهہ د دې دا او د ته صلی الله علیه و سلم ته ځکه کافرو اعتراضونه کړیو نبی له سلامې پریشان کړو پرمدا نه چې مخک صورت کې ویلو جو وللې ایزا سجا وللې ولو وللې زایرشه د شپې ته ارده نه دلته و او ړه راغ لکن ځکه د شپین روستو سبا را ځي نو د اعترا د رستو جواب رائ د کم زورتیان روتو قوت رائ مګری ډیر شو پهخوا به د زی دنیخم په کور کې موز کو اوس په کابی کې مون سررو شو دا ټول اوحان دی ته تسللی و دا دی چې کی صورت کې لو په ارځ وي نو دلته ورته فطر جووا وئ ستاره روان حالت مېته خوحالی نو در رابد دا دی حالته او مله ت سلی ووررکله نو دلته نوبی سلام له ت سلی ده خلاصت آنے جیدی سورت کې دو شواحید دي وزوها واللیل نو بیا پا دی کی درے و حالات و سرت زلیور کی ما ودعاکا ما قلا للآخرا نو درے حالات و خانی بیانی کی قلم یجید کے یتیماً وجدك جزوالا وجدك عائلا نو د دې مقابله کې درې حالت نور بیانې هم الیيمه فلا تغر اما صايله فلا تنحر او دا د دې شورت امتیاز دی حالات سابقه د پیغمبر او حالات لاحقه د پیغمبر معوذ عا ربك وما خلق دا ای بل امتیاز دی وا ما بنیمه د ربک فحدث دا ای بل امتیاز دی جناب رسول الله کافر او ته پوس کړهو جناب رسول الله می جواب را کوم دا ریک ټیم ډیر لاړ نو کافرو پرو بگنڈی اکڑی بی زبریخو ودعا محمدن ربو ہو دا ودعا دا, دا کافرو لفظو نو الله قانون دے چې جواب ورکی نو آقا لفظ منی ورکی تبو تی ادا بی لحب ابو لحب وی چه تبو اللہ که جوابم دا چوار که که خنواز دوها درواز رنگوازا واللیلیم او شپګواده از از سجا کله چې راغونډ شي تاسو چې کله خورشي سزا کله چې زہ خورشي دا ما نه یخشا چې مخلوق را پټ کی په دې چې ما ودا و بوک ما کلام نپرې خیتہ ستارب تعالی ما کلاو نه تا سر بووس کړ ما کان ربو که نسیع سوره مریم پینزمش پیتم آیات کیوئی نوالا لاخیرتو خیرولک همینالولا او خام حالت حالت روستان داستا دا پاردیر غورده دا حالت مخکنی نا دا مخکنی حالت نا روستا حالت غوره و لسو فیوطی که ربو که فتردو او زرده شراب کی دا تستاراب نفتور زا تبا خوشالشی گورا اللہ با تال نامات را کنو تا پریشانہ کی گئے والی نوز حالات مخینی عالم حجد که یتیم انوی مندلیت من یتیم من. فاہا وانوزہ در کتا تا نو گورا حالت اول تاو گورا روشتی حالت تاو گورا دو امدانه چه ووه جدا که زوال لن مندل او تالران زوال لن متحیره پریشانه نفحه دا لار ادر تا درست کرلی برابر اکڑلی مضبوط اکڑلی پریشانی د لختم اکڑلی زوال لن دیره مانگانه زوال په مانا د محبوب رازی نوروز نه کې د قرینه مطابق بل معنی کی انکل فیذ وللک القدیم طبخ په محبت پوښانی کی تفسیری کبیر کی امام رازی معنی کوي چې دلته زوال په معنا د محبت دی او دلیل پیدا پېښ کړی چې زواللت په معنا د محبت رازی نو هو وجدک لن مندل اومنگ تالرہ زوال لن محبوبا نفحہ دا مضبوط استقامت غرض شہده دی ہدایت نمراد استقامت دی یا زوال په معنا دا متحیر پریشان دعاو جدہ کا ایلن فاغنا مندل اومنگ تالر فقیر فاغنا نستا حجت دفق پمال دا خدیجہ بننی پلار اتری منو نیکیو منو سوکمش ارے نو نو الله دا خدیجی امال نبی علیہ السلام تورکا تو حاجتوں نے پی دفع شکا نو اتری حالات فهم ملیتیم فلاتا خار پس یتیم سرا فلاتا خار غوصہ اور تمکوام دعا ما سائل افلا تنار سوالگر امبر اٹرا والا ما بنعمت رب بکا فحاد دیز آرچ دے پنعمت دقبل رب بندے بیانو کا خلق و تام گو رضا سائل عام دے سائل دینی وی و کمالی وی دنی وی سوک مسالت پوسین و قارے گا اور تمام فحاد تا اس مانا دا ستین بیانو قران احکام طبعا واخف احاديث او ګوره په حدیث نه پته اوله کې لاچې د نبی له سلام بیان ته حدیث وي نو دا دلیل شو چې احاديث د پیغمبر دا, دا تشریح د قران دا ځکه دې ته فحديث ویلني نو په نماز د خپل رب باندې ته بیان وکم بسم الله الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لگا صدرک صورت علم او صورت علم نشرح وردم ہوئی ترتیب قرآنی کې چورانوئے دی سلور نوی اقب نوزول کې دا نمبر صورت دے پس ددقی صورت زوحانا نازل لے. بھاواد دی صورت تسلی د نبی رسول الله تا داو مکه صورت تقریبا مضمون یو دی مکه ته تسلی د نبی رسول الله تا نو دی کی تسلی اومه تو ورګی چې فائن مع مشکلات به و مرزي خو بیا با سانی را ذکر جوم جواب د ادا غی اعتراض نه چې باندېز د واهر غلو ځینځا تسلیم دا هاو دا به جوابوم نه انشاء الله پاک دا مختلف حالات انو، کل رازی، کل رازی، نو کله په خيري راضي کله مالداري راضي تاسو په دې ته راځو نو صورت کې درې نه عامات ذکر کړي او ترخیب ده او تشجيعاله تبلیغ لا اول نعمت ده عالم نشرح لك صدرک په نن دا پرانی استلې موږ تعالی را سينهسته تاسو نیمه مارکاز د قرانو ګرځو نو دویم dane چې و ځانان کې وزرک او چت کله لري کوم دا تناغه بوجل الذي انقذ ظهرك چې درنه کړه او شاسته ان سنول کې الای ک قولن ثقيله درنه وینا وکړه دا دې رسول دا بوجو زادک نه مونږ یا مانا دانې چې بوج د کوفر او د شرک هغه ته مونږ تاړو نیسدې نه پرېخ پیغمبرانو نه ګناه کول ساده دلل دل دا مخال لګ نو ووازونه ان کا لره او ساته مونږ ته تناغه بوجو نن قزا زو راقام چې درنو لای شاسته ما تو لا است املاک نو لکه ذکر کا او چت کومه ذکر استه ستات بار ذکر کوي ایزه ذکر تو ذکرتا کمزه چه زياته گمل لاوینه تبوم ياديم اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله دا, دا معجزات رسول الله صلی الله علیه وسلم لازم کې تو الا ذکر دا تفسیر کرتے بی وای دا درنه عامت نوسته سړي فانما العسر يسرا یقینا سره د ګرانتیا نه اساني بوي انما العسر يسرا یقینا سره د ګرانتیا نه دلته ما او قیاده مونږ بیانو چې معرفه په ما دي نو او نکهره چې نکهره ما دي نو غیر غېر یاولي نو عصر دوزه لده دوړ نه کړه نو ساني دا غیر یاولي او عصر سر لده دو دوړ مار په نو ساني آینه یاولي زمانه داره چې مصیبت زمانه به کمې دراحت زمانه بڑي ری یو سر بزیاتی دا دا ځو لمو دا توجیه کړ دا خدای حسن بصری نه نقل لې چا دا دویمه جمله دا کنه یو سر مال یو سر دویم یو سر یو سر دا تأکید دی دا ول نه پا دا که ده د قران ته بصیرنه نو فاینه مال عسره اسرا ان مال عسره اسرا یقینا د سخت نه پس با سانی د سخت نه رښتوا با سانی خوشحالي ویم نن وګوره سخت چاته ریکړوي او میه وسو کټګی نن د قران بهار ده په دنیا کې حلا بنیاد چې چا کېغه نن هغه په دنیا کې نشته او دا د عروض صدقاتی جاریه دي کنه نو فایزه پر ټلیفون شوابه کله چې د پاره د منځنه نو فانسوبه نو ځان ستړی که بیا په دوه کې نوایلا ربګه فارغه خپل رب طرف طرف فارغ ځان نزدې اعظم متوجه کا مانځره جफारي ورشيګم نو صحابی کی یا دعا غواړک صحابي دپوس کې يا رسول الله یو دعا يا اسماء کوم دعا غقبلې نبی عليه السلام او جبرول الله ال اخر صلوات المکتوبات فرض موږ دعا غواړک وردايته ما یې دعا نه امام بوخاري کتاب او تفسیر کې وی فانصفه دعا دابداللہ ابن اپاس ناقل کئی دو دا اجتماعی دعا نا چه طول لاجمشه و دعا که آئی نا ازان لین فرادی دعاگانی خواڑا زمان دا و سنی منز گزار دعاگانو احتمام نکئی کم از کم زان پا دعا عدد کئی پیندش پک منٹا لس منتا کم از کم دعاگانی خواڑا فان صبح دعای نو کریم امام لا جو چت کیو الله دا خلق تبا کی خلق او یامین رواني ورسلام مند دیمه معنا دا چې فایز apparatus کال جې د فارق شه د بیان د توحید نانو فن صوبه نو ځان ستړې ک بیا په نور عبادت کې بیا از مونږ کوه دعا کوه ته عبادتونه کوه که فایل ربک فرغه اب او پل رب تا ځان تا زان نیز دیکھا پل رب تا رب تا رغبت کوا و بس بکو و آخر و دوانان الحمدللہ رب العالم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون و طور سینین و هذا البلد الامین لَا قَادَ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیِهِمْ دا صورت تین مکی صورت دی دا قرآن ترتیب کی پینزم نوی او په نزول کې دا تیشتم صورت دی پس دا صورت بروج نه شوئی دی دا او د د اثبات ته توهید دی سره د د لایلو سسهونه دلیلی اقلی دلیلی نري دلیلی و رابط دا دی چې مخکې ویللی چې کامل انسان جوړ ش دکامل د کاملو انسانانو تذکره نو دالتوید د دا تکمیل و اصول دکامل په سر راضی کمال د الله په توحید باندې راضی او د رسالت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې راضی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم لو کې ایمان خدا الله پنیز دیکھ کامل لے اوکی ایمان را نور نو بیادی اصفل اصافلین دی نو دیکھ اصول بیانی د تکمیل د انسانیت خلاصت د ای سورت اول شواہد بیانی دلائل بطوحید نو بیاد تخویف و بشارت منی اختتام کی گی. او تین و زیتون و تور سینین وارا اشارت دا دره واړه اشاره علاقو ته کومرات نه د علاقو ولزم تین انزرته وي او دینه مراد د ابراهیم علی سلام کله دی ځکه البته انزر دیرو. نو زیتون دا خونت اوی او داد د علیہ السلام دو واحی زیو شام او تور غر دی تور سینین اغدن خل غر داد موسیٰ علیہ السلام دو واحی زیو و هاز البلد الامین دا کل امن والا دا مکادا دا سلور زوینه غواکړ دي سکه دا ټول د نزول د واحد زوینه دي خو د نور انبياو تذکراته دا پا دا په طور د دلیل نقلي ده او وحاظ البلد الامين د نبيله سلام تذکره دا په طور د دلیل وحيده او لقد خلقنا الانسان فی احسن تقويم دا دلیل عقلیده اسمانه داسه دا قوتینه غوادینزر غواقوم زینزر لرا ینه هغه مقام چې په غری کې انزران دی کوز زیتونی هغه مقام د خونانو قطور سینینا هغه تور غر تور سینین خوله یو و هاذ البلدي الامين او غوا کومه داخله دا منواله دا ټول پیغمبران په دې مساله د توحید را لګلې شیو او ټول پیغمبرانو ته د توحید واه شيو نو څومره تکلیفونه برداشت کړل د توحید لپاره کوه تین انزر مرات نه د انزرو وہ ریسیو پرے مقام کے مراد ابراہیم علیہ السلام زیتونی علیہ السلام اور موسی علیہ السلام ہا ہا زل بلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم یقینا پے یادکردہ منګه انسان لرا فی احسن تقویم وړیر خسته شکل کې احسن تقویم شکل یو کولې جوړ یو کولې نووسمه رد نهله ساافین بیا وګرز د لره من سپله سافین لاندې د لانددو بیا ذلت ته را شي توه نه انکار کې او در رسالت نه نو بیا انجام د تباه شي خلله دی نه منو مګه خلک چمانې را وړ دی کو معونه کوي نو فلاهم اجر غیر ممنون پس د دو د پاره د بدلا نه د من کډې شی هل اللذین منو دا استثناء ده ردت نا و نه دا چې دین دا خلقونه الله مرتبه بنرهول د قران او د حدیث او له باندې الله تا بیدارونه د مرتفاد ذلت الله نه راولل فامایو کذیبو که بعدو بید دین نو سی شای بستا تک زیبو کی فامایو کذیبو <تصفح> <تصفح> سی شای بستا تک زیبو بعدو پس د دلائلنا بید دینی درواز د بدلی فامایو کذیبو ک ستا تکذیب نشی کېدلې پس د دلایل وراتلونه به دین په قیامت سره چې شو کوی دا قیامت نناځي او د فمایو فمانو که زيبوکا پسوک د دې تکذیب وو کې استابا پس د راتلو د دې دلایلونه پر دین په قیامت سره زګه تکذیب نشی کولې چه الیس الله به حکمل حاکمین آیا ان د الله تعالی حفسل کو ان کے د فیصلہ کو ان کو نا الله سمنا كله فیصله گئی ہے نه حاکمیت د الله دی کی امتیازات د شرایط آسان تنظیم دی دیم حاکمیت د باری تعالی او دا ټول د لایل په اوزه او د امبيالې مسالمو ذکر کول دا یو امتیاز دی بسم الله الرحمن الرحیم